Mântuitorul a cântat în noaptea când el a fost vândut. Sunt cuvinte care aduc sufletului multă îmbărbătare și curaj în lupta pe care el, credinciosul, o are de dus în această lume. Vom așa câteva versete din el, numai vom citi. Mai întâi el arată cât a avut de îndurat din partea celor rei, ne spune versetul 11 și 12, în care zice Mă înconjurau, m-au presurat, dar în numele Domnului le tai în bucăți. M-au înconjurat ca niște albine. Se sting, se sting ca un foc de spini. Asta este soarta celor rei. Apoi tot el Vorbește despre cel rău, versetul 13. Tu mă împingeai ca să mă faci să cad, dar Domnul m-a ajutat. Domnul este tăria mea și pricina laudelor mele, spune Mântuitorul în cântarea cântată în noapte când a trebuit să fie vândut. El m-a mântuit. Și apoi vorbește despre cei ce sunt ai Lui. Strigăte de biruință și de mântuire se înalță în corturile celor neprihăniți. Dreapta Domnului câștigă biruința, dreapta Domnului se înalță, dreapta Domnului câștigă biruință. Ce frumos cuvânt! Nu voi muri, spune Mântuitorul în noapte când a cântat, ci voi trăi și voi povesti lucrările Domnului. Și vorbește despre pedeapsa păcatelor noastre care a căzut pe el și Domnul m-a pedepsit, dar, da, dar nu m-a dat pradă moții. Și apoi vorbește de lucrarea făcută de el atunci când a trebuit să-și dea viața ca pentru păcatele noastre. deschide în ca să n porțele ca să-i și să-l laud pe Domnul. Iată poarta Domnului această poartă era chiar el însuși trupul lui ce urma să fie frânt pe cruce iată poarta Domnului pe ea între cei neprihăniți și mântuitorul spune mai departe te laud pentru că m-ai ascultat pentru că m-ai mântuit și apoi vorbește despre piatra pe care au lepădat o zidare care era el piatra din capul unghiului zice a ajuns să fie pus în capul unghiului clădirii adică a acelei împărății care va rămâne veșnic fără a mai avea ceva din trecutul care s-a petrecut cu Lucifer sau cu primul om Adam când diavolul sau mai bine zis când păcatul a intrat în lume așa ceva în noua zidire care urmează Așa ceva nu se, mai, nu se va mai întâmpla niciodată. Apoi Mântuitorul spune în versetul 23 Domnul a făcut lucrul acesta și este o minunăsie înaintea ochilor noștri. El când vorbește despre lucrarea de mântuire pe care a săvârșit-o prin trupul lui prin moarte o arată cât de minunată este și ce urmări minunate a avut această jertfă. Și el spune mai departe, zice, aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Iar așa zi de care vorbește el era ziua mântuirii, era ziua jertfei lui Dumnezeu, căci Golgota acolo este altarul lui Dumnezeu. Acolo nu omul a adus jertfă, ci Dumnezeu Tatăl a adus jertfă pe Fiul Lui pentru păcatele lumii. Prin această jertfă, oricine crede se bucură de acel har, cum spune Pavel în evrei, că printr-o singură jertfă, El a făcut desăvârșit odată pentru totdeauna pe cei ce sunt Sfinți, adică pe cei care sunt puși deoparte pentru El. Apoi Mântuitorul se roagă și și spune, pentru ce urma ca să aibă loc în acea noapte, Doamne ajută, Doamne dă izbândă! Apoi tot el a acel care spune, binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului și cel ce venea în numele Domnului era chiar el însuși, Și apoi spune, vă binecuvântăm din casa Domnului, el deja vedea biruința pe care avea să o capete asupra păcatului și asupra morții și asupra diavolului. Și el vedea biserica care avea să ia ființă în urmă acestei jertfe și zice, vă cuvântăm din casa Domnului. Domnul este Dumnezeu și ne luminează. Apoi tot el spune despre el însuși care era jertfa, legați cu funii vita pentru jertfă și aduceți-o până la coarnele altarului. Nu mai era vorba de viței sau tauri sau altceva, ci era vorba de însuși viața Lui ca fiu al Lui Dumnezeu. Apoi spune, tu ești Dumnezeul meu și eu te voi lăuda, Dumnezeule te voi preamări. Apoi cu ultimul cuvânt se încheie cântarea, lăudați pe Domnul căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. La un astfel de har Dumnezeu ne-a rânduit pentru totdeauna, a Lui să fie slava aici în toată veșnicia. Amin. Mai cântăm o cântare și...